Pista 7 Între istorie și teologie Vechiul Testament Ipoteze Apocrife Atitudinea net critică față de Vechiul Testament, spre deosebire de atitudinea față de Noul Testament, este de fapt comună tuturor savanților moderni. Povestirile despre Avram, Iacov și Iosif sunt scrise cu o măreție epică, comparabilă cu aceea a poemelor lui Homer, dar avem tot atât de puține motive să credem în existența lor istorică, ca în existența istorică a eroilor greci. Archibald Robertson În stadiul în care se află în prezent cunoștințele noastre, religiile își fac toate apariția pe scena istoriei într-un moment foarte avansat al evoluției, bogate în supraviețuire și obiceiuri proprii epocii precedente. Limita dintre istorie și preistorie este dată numai de lipsa informațiilor noastre privind originile societății omenești și de lipsa până în prezent a unor metode de cercetare adecvate. Ambrogio Donini Există o categorie mitologică subalternă panteonului a așa-numiților eroi civilizatori. Ei sunt de fapt eroi arhetipali, primi învățători ai grupurilor umane, primii descoperitori a elementelor civilizației. Omul arhetipal produce adesea acte de eroi civilizator. Adam dă nume animalelor, plantelor, lucrurilor și descoperă împreună cu Eva îmbrăcămintea, când însă marile descoperiri inițiale capătă răsunet mitic în întreaga arie de emancipare a omenirii, ca de pildă agricultura, eroii civilizatori sunt venerați de urmași ca zeii. Victor Kernbach în Miturile esențiale 1978 Vechiul Testament partea Bibliei cuprinzând textele referitoare la credințele religioase și la viața poporului evreu până la nașterea lui Hristos Dicționarul explicativ al limbii române 1975 Apocrif este adjectiv despre scrieri care este atribuit altui autor decât celui adevărat, a cărui autenticitate este îndoielnică. Substantiv, scriere religioasă nerecunoscută azi între cele canonice. Dicționarul explicativ al limbii române, 1975. Unde se află Paradisul Terestru? Potopul, relatare deformată a unui eveniment real. Arhetipurile, Epopeia lui Gilgamesh Arheologii dezgroapă turnul Babel Cum au pierit Sodoma și Gomora Negurile Egiptului Și Napoleon a trecut Marea Roșie În căutarea muntelui Sinai, a 13-a ipoteză Probabil că nicio carte care s-a scris vreodată n-a inspirat atât de mult artele din vremurile cele mai vechi și până în zilele noastre, ca Biblia. Marile galerii de pictură abundă în opere cu teme inspirate din Vechiul Testament. Daniel în groapa cu lei, Iona și Chitul, Balena, Izgonirea din Paradis, Iudita cu capul lui Holoferne pe tavă, Judecata lui Solomon și multe altele. Un mare artist ca Michelangelo s-a inspirat cu precădere din Biblie în sculptură, David, Moise și pictură, Freșcele din capela Sixtină reprezentând creația lumii și judecata de apoi. Firește că pe artiști îi interesa mai puțin în ce măsură povestirile biblice oglindesc evenimentele și întâmplările reale, istorice. Fiindcă este în afară de orice îndoială că Biblia, și mai cu seamă prima parte cea cunoscută sub numele de Vechiul Testament, conține, pe lângă sumedenie de legende și povestiri pline de fantezie, unele relatări legate de evenimente istorice verificabile. Și nu este vorba numai de domnia unor regi ca David, circa 1010-970 înaintea rei noastre, sau Solomon, circa 973-930 înaintea rei noastre, de războaie sau evenimente importante cum ar fi construirea și dărâmarea templului din Ierusalim, ci și de unele denumiri geografice de pildă a orașului Ur, despre care vreme de două milenii s-a crezut că este o cetate biblică legendară, până ce în 1853, Sir Harry Rawlinson a reușit să-i identifice ruinele grație unor inscripții găsite la fața locului. Ceea ce nu înseamnă, bineînțeles, că Biblia nu conține un număr impresionant de mituri și legende legate de tradiția unor vechi civilizații orientale, împletite uneori strâns cu datele istorice. În ceea ce privește sursele cu ajutorul cărora evenimentele istorice pot fi verificate, ele sunt, în linii generale, de trei feluri. Mai întâi, cercetările efectuate în cadrul unor științe ca arheologia sau unor discipline auxiliare ale istoriei ca numismatica. În al doilea rând, surse scrise, printre care mai cu seamă cele două opere ale istoricului Iosefus Flavius, Antichități iudaice și Războiul iudeilor, din care vom cita în cele ce urmează. În sfârșit, așa zisele manuscrise de la Marea Moartă, descoperite în anii 1947-1957 în peșterile din apropierea ruinelor vechii așezări, Cumran, de care ne vom ocupa mai pe larg într-un alt capitol. Dintre aceste surse este evident că au prioritate cele din prima categorie, cercetările arheologice și ale unor discipline auxiliare, deoarece aduc dovezi materiale, săpăturile efectuate în Egipt, Tel amarna insula Elefantina, în Mesopotamia, Ur, Babilon și așa mai departe, dar mai ales în Valea Iordanului, Samaria și Palestina Centrală. Ele continuă în zilele noastre și probabil că vor continua multă vreme. Cercetările privind izvoarele cărților Bibliei ca și critica textelor biblice au făcut progrese mari, începând cu mijlocul secolului al XVII-lea, Thomas Hobbes și Baruch Spinoza, continuând cu enciclopediștii, cu reprezentanții iluminismului și ai unor școli filozofice din secolul al XIX-lea și până în zilele noastre. Totuși, originea cărților care alcătuiesc Biblia nu este definitiv stabilită. Conținutul lor este extrem de variat. Cronici, povestiri istorice, legende și mituri, cântece și imnuri, sentințe, proverbe și parabole, epistole, reguli și prescripții rituale, interdicții. Chiar și limbile în care sunt redactate diferă. Ebraică și parțial arameică pentru Vechiul Testament, greacă pentru Noul Testament... Cercetările sunt îngreunate și de faptul că Biblia redactată pe parcursul a peste 14 veacuri, circa 1200 înaintea erei noastre, 200 era noastră, mi s-a păstrat în manuscrise relativ târzii, din secolul al IV-lea, Codex Sineticus, aflat la Londra, și Codex Vaticanus, la Roma. Din secolul al V-lea, Codex Alexandrinus, la Londra, și secolul al VI-lea, Codex Beze Cantabrigensis la Cambridge Printre manuscrisele de la Marea Moartă se găsesc numai fragmente Unele dintre ele fiind apocrife, adică neincluse în textele canonice, iudaic și creștin În sfârșit, studiul istoriei textelor biblice este dificil Prin însuși faptul că de-a lungul veacurilor aceste texte au suferit numeroase prelucrări și redactări Stabilirea textului canonic definitiv al Vechiului Testament de pildă a avut loc abia între secolele al 7 lea și al IX-lea era noastră, ca urmare a activităților filologice și redacționale a masoreților. În ebraico-arameică, masora înseamnă tradiție, legendă, teologi aparținând mai ale școlii din Tiberiada. Pentru a face imposibile intervențiile ulterioare în text, modificări, omisiuni sau adăugiri făcute de către sectanți, copiști și așa mai departe, Masoreții au socotit numărul total al literelor Vechiului Testament 1.152.207 împărțite pe cărți și versete Interesant este faptul că o parte dintre variantele neincluse în canonul iudaic Au fost păstrate de biserica creștină și înglobate parțial în Vechiul Testament Se cuvine însă menționat că biserica ortodoxă și cea catolică N-au înglobat în canonele lor biblice aceleași apocrife, iar Martin Luther a eliminat complet apocrifele din canonul protestant al Bibliei, deși le-a recomandat adepților săi spre citire. Lăsând deoparte textele referitoare la cult și care nu formează tema lucrării de față, ne vom referi în cele ce urmează cu precădere la diferite mituri, legende și povestiri biblice cu caracter fantastic, și vom avansa unele ipoteze în cadrul cărora elementele ireale ar putea fi țesute în ghergheful adevărului istoric. Cu alte cuvinte, aceste elemente fantastice, numite uneori minuni și care redau fenomene ieșite din comun, surprinzătoare, atribuite de regulă forțe divine sau altor forțe supranaturale, poate că nu sunt totdeauna pură fabulație și și-ar găsi în cadrul unor ipoteze explicații firești, ele constituind ecoul unor evenimente reale, petrecute în vremuri foarte depărtate și care au ajuns până la noi, într-o variantă deformată. Se cuvine relevate înainte de orice unele inadvertențe, erori de traducere sau de interpretare a textelor biblice, care s-au perpetuat de-a lungul veacurilor, chiar al mileniilor. Astfel Hirsch Goldberg, în The Jewish Connection, New York, 1977, Arată că, întrebați ce fel de fruct oprit au mâncat Adam și Eva, mulți oameni ar răspunde fără ezitare, un măr, deși în pasajul respectiv se vorbește numai de pomul vieții și de pomul cunoștinței binelui și răului, fără a se pomeni de vreun măr. E încă o interpretare eronată care trebuie pusă pe seama lucrărilor de popularizare de calitate îndoielnică, poate că și unor influențe din mitologia greacă. Mărul Discordiei dăruit de Paris Afroditei, alegere care a dus la expediția Aheilor împotriva Troiei. Tot așa, în unele opere de artă aflate în marile muzee ale lumii, Adam și Eva, după ce au mâncat din fructul oprit și li s-au deschis ochii, își acoperă goliciunea cu frunze de viță, ceea ce arată că respectivii artiști au căzut și ei victimă unor traduceri sau prelucrări deformate. Textul biblic indică limpede frunze de smochin. Probabil că, tot influența mitologiei antice, bacantele își acopereau trupul cu frunze de viță, ceea ce ne apare perfect justificat de vreme ce erau însoțitoarele lui Dionisos, Bacchus, zeul vinului și al podgoriilor. Se mai cuvine să adăugăm că, asemenea greșeli istorice, n-au firește nicio legătură cu calitățile adesea remarcabile ale operelor respective. Asemenea inadvertențe, erori de traducere sau de interpretare, neconcordanțe voite sau nu cu textul original, mai sunt multe în diferite cărți ale Bibliei. Nu vom insista asupra lor, ci vom încerca să desprindem din unele mituri, legende și povestiri biblice, elementele care ar putea constitui ecoul unor stări și evenimente reale petrecute în urmă cu milenii. Prin urmare să încercăm a despărți cu ajutorul ipotezelor Ceea ce este istorie de ceea ce este ficțiune în textele biblice În interesanta sa lucrare, Marile enigme ale universului Richard Henig se întreabă Oare paradisul terestru din Biblie a existat într-adevăr? Și dacă a existat, unde se afla? Henig nu este nici primul și nici singurul care și-a pus aceste întrebări Ba unii dintre cei ce și le-au pus în urma cu șapte sau opt veacuri Au întreprins chiar călătorii foarte lungi în Orient Ca să caute grădina Eden N-au găsit-o, în schimb au găsit drumurile ce duceau către China și către Indii Și s-au întors cu relatări interesante despre oameni și locuri depărtate Există de fapt două versiuni ale raiurilor biblice Grădina Eden din Vechiul Testament O regiune terestră de o fertilitate fabuloasă și Paradisul din Noul Testament, în greacă, Paradeisos, înseamnă grădină, care nu se afla pe pământ, ci undeva în afara spațiului și timpului, de vreme ce la el nu puteau ajunge decât după moarte cei ce duseseră o viață virtuoasă. Încă de pe la mijlocul secolului al VI-lea, teologul și istoricul Jordans, referindu-se la textul biblic care menționează râul Pison din țara unde se găsește aur, și pietre de onix, arată că, undeva în Orient, între Etiopia și India, trebuie că se afla paradisul terestru, căci din aceste țări coboară cele patru râuri care poartă aurul cel mai curat și pietrele cele mai prețioase. Încheia citatul. Mai târziu, în jurul anului 1165, împăratul Ioan al ii Comnenul al Bizanțului și Papa Alexandru al iii au primit două scrisori cu conținut aproape identic de la un anume preot Ioan, rege mitic al indiilor, care le scria, între altele, că paradisul se află la trei zile de drum de regatul lui. Atât suveranul bizantin cât și suveranul pontif au trimis emisari cu scrisori de răspuns care n-au reușit însă să găsească nici țara preotului Ioan și nici raiul. Mai târziu, Cristofor Columb, a ajuns la gurile Orinocului și convins poate că a atins coasta orientală a Asiei, nota că acest fluviu uriaș izvorăște cu siguranță din Paradisul Terestru. Dar nu numai suveranii medievali și călătorii înzestrați cu fantezie au căutat Paradisul Terestru, ci și câțiva eminenți oameni de știință. Dintre toate ipotezele, Henig pretinde că sunt în număr de 80%, Vom reține pe cele ale orientalistului german Albert Hermann și ale englezului William Wilcox. Hermann plasează paradisul în Hadramantul Arab, țara Basueliilor, a arborilor de tămâie. Wilcox era convins că se afla în Mesopotamia, regiune pe vremuri foarte fertilă. Argumentele cu care Sir William își susține ipoteza, expusă în cadrul unei conferințe ținute la Alexandria, sunt cât se poate de interesante Paradisul, pretinde cercetătorul englez Se afla în nordul regiunii unde tigrul și eufratul au tendința să se unească Nu departe de două așezări, Hit și Anah Situate la nord-vest de Bagdad Cuvântul Paradis, care nu figurează în textul Vechiului Testament Nu s ar trage din grecescul Paradeisos Ci din persană, Pardes, care înseamnă parc născut pe vremea când vechii greci încă nu se stabiliseră în Peloponeza și în zona egeană, sau în orice caz, influența helenistică încă nu ajunsese în regiunile Orientului Mijlociu. Acolo, la nord-vest de Bagdad, se afla pe vremuri o vegetație luxuriantă și tot acolo se pot recunoaște urmele celor patru fluvii menționate în Cartea Genezei. Dispariția acestor cursuri de apă a adus după sine seceta și transformarea regiunii într-un semideșert, așa cum se prezintă până în zilele noastre. Să vedem acum ce ne spune Biblia în legătură cu cele patru fluvii ale Paradisului. În acest capitol și în cel următor, vom folosi pentru citatele din Biblie, ediția, Biblia sau Sfânta Scriptură, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1975. Citat și din Eden, ieșea un râu care uda raiul, iar de acolo se împărțea în patru brațe. Numele unuia era Pizon, acesta înconjura toată țara Havila, în care se află aurul. Numele râului al doilea este Gihon, acesta înconjura toată țara Cush. Numele râului al treilea este Tigru. Acest râu curge prin fața Asiriei, iar râul al patrulea este Eufratul. Încheiat citatul. Dintre aceste cursuri de apă, numai tigrul și eufratul sunt identificate cu precizie, pentru celelalte două suntem nevoiți a recurge la ipoteze. Două dintre aceste ipoteze identifică râul Pizon cu Uedel Rauma, care curgea pe vremuri în Nedjedul arab, sau cu Gangele. În primul caz, țara Havila ar fi fost situată în nord-estul peninsulei arabice, între al doilea anapusul Indiei. Râul Gihon n-ar fi altul decât Nilul, iar Țaracuș, Egiptul sau mai degrabă partea lui răsăriteană cunoscută astăzi sub numele de Sahrael Arabija. De altfel, și alte texte biblice desemnau Egiptul de Sud sub numele de Țaracuș. După cum vedem, sunt limite foarte largi, mult prea largi pentru a prezenta măcar aparența verosimilității. Dar să ne întoarcem la Sir William Wilcox a cărui teorie este ademenitoare prin însăși simplitatea ei. Cercetătorul britanic, bun cunoscător al Mesopotamiei, vorbește de o oază situată chiar pe Eufrat, în districtul Hairlach, la aproximativ 250 de kilometri de Bagdad. Această oază ar constitui, după părerea lui Sir William, un ultim vestigiu al paradisului terestru, marele fluviu care o scălda, s-ar fi despărțit aici în cele patru brațe pe care le menționează Biblia. Argumentația prezintă totuși un punct slab. Ea nu explică referirea la țara Cuș, care, așa cum arătam, este numele biblic al Egiptului, iar din nordul Mesopotamiei și până pe malurile Nilului, este cale lungă. Așa stând de lucrurile, suntem deocamdată obligați să fim de acord cu Richard Henig, care spune, citat, la drept vorbind, nu să știm niciodată cu precizie ce voia să indice autorul necunoscut al povestirii biblice când vorbea despre cele patru râuri ale paradisului. Dar, oricum, aceasta nu este o problemă esențială. Încheiat citatul. Nu este într-adevăr o problemă esențială, căci și acest text biblic a fost fără îndoială influențat de alte texte mai vechi, influențe ce se simt pe întregul parcurs al cărții genezei, facerii. Iată încă un exemplu. Printre pomii plăcuți la vedere și cu roade bune la mâncare aflați în Paradis, se afla și pomul vieții, text foarte asemănător cu cel al unei legende hinduse, unde apare un pom al vieții în grădina Jina, de pe muntele Hucairia. Putem face o apropiere și cu grădina Hesperidelor, cea cu mere de aur din mitologia greacă, și poate că și cu saga nordică despre Iduna, Zeita frumuseții nepieritoare, care avea în stăpânirea ei merele tinereții veșnice. Deși nu este exclus ca acest text din mitologia nordică să fie ulterior celui biblic, de unde ipoteza că ambele texte ar putea avea aceeași sursă orientală de inspirație. În concluzie, înregistrând ipoteza arabică avansată de Albert Herman, precum și ipoteza mesopotamică expusă de Sir William Wilcox la conferința de la Alexandria, vom acorda preferință celei de-a doua, nu fără a remarca faptul că, dacă eu fratul și tigrul, numit în unele ediții și Hidekel, ne sunt cunoscute, celelalte două râuri sunt și vor rămâne probabil una dintre numeroasele enigme pe care ni le pune textul biblic. În sprijinul acestei preferințe vin nu numai numele celor două râuri care scaldă Mesopotamia, ci și faptul că în vechime, acea regiune care a adăpostit numeroase civilizații era renumită pentru fertilitatea ei. În sfârșit, menționând-o eventuale surse comune a numeroaselor relatări despre încântătoarele grădini paradisiace, se cuvine să pomenim de așa-zisa vârstă de aur a omenirii, vremurile mitice ale abundenței, inocenței și păci între oameni, despre care ne vorbește poetul grec Hesiod și pe care poetul latin Virgiliu a cântat-o în versuri nemuritoare. Dar Hesiod și Virgiliu au fost poeți. Aprenu, Leodeluș, după noi potopul, i-ar fi spus frumoasa doamnă de pompadur lui Ludovic, al XV-lea, după bătălia de la Rosbach, 1757, în care francezii au fost înfrânți de armatele lui Frederic al II-lea al Prusiei. Se pare că rostind aceste vorbe, favorita regelui Franței făcea aluzie la o prezicere a matematicianului Maupertiu. Acesta, deși reușise să efectueze una dintre primele sale măsurători exacte ale unui arc de meridian, se înșelase în calculele sale astronomice. Ocupându-se de cometa apărută către sfârșitul veacului al XVII-lea, prezisese că ea avea să revină în 1757, prin urmare chiar în anul bătăliei de la Rosbach, provocând un imens diluviu, ba chiar sfârșitul lumii. Asemenea, preziceri, care astăzi nu fac decât să ne stârnească un zâmbet indulgent, nu erau deloc rare în acele vremuri și erau crezute cu sfințenie. Căci nu descrie și Biblia potopul, această uriașă inundație din care au scăpat numai Noe, familia lui și arca încărcată cu felurite viețuitoare, iar în alte cărți ale Bibliei nu se vorbește oare de un cataclism universal, de apocalipsul care va însemna sfârșitul lumii? Critica textelor religioase în deosebi biblice înregistrează chiar termenul eschatologie, prin care se desemnează concepțiile referitoare la soarta finală a lumii și a omului. În ceea ce privește legenda Potopului este desigur doar o legendă. Dar, ca și alte legende care, deși având la bază fapte reale, au fost denaturate, versiunea biblică a Potopului se întemeiază și ea pe o realitate, pe un fenomen natural care în producerea și desfășurarea lui n-a avut nimic mistic, supranatural. Legenda biblică despre Potom ne spune că s-au deschis tăvilarele cerurilor și a pluat vreme de 40 de zile și 40 de nopți în șir, apele înălțându-se cu 15 coți deasupra munților, astfel încât toți munții înalți care sunt sub cerul întreg au fost acoperiți și viața pe pământ a fost distrusă. Arca a mai rătăcit multă vreme înainte de a se opri pe muntele Ararat. Unul din elementele fabuloase ale acestei relatări ne izbește de la început. Îl remarcă și Henig. Citat Chiar dacă ploaia ar fi durat mai mult de patruzeci de zile și patruzeci de nopți, cum se întâmplă nu odată în Asia bântuită de musoni, nu s-ar fi putut aduna atâta apă încât să acopere până deasupra munților celor înalți, fie și o țară mare, dar cu atât mai puțin întreg pământul. Și Henig trage pe bună dreptate concluzia că evenimentul redat în Biblie n-a putut fi decât local și că s-a produs într-o țară cu un relief foarte plat. Într-adevăr, dacă ar fi să ținem seama chiar și numai de faptul că muntele Ararat, Agridag, situat în Turcia, aproape de frontiera cu fosta Republică Socialistă Sovietică-Armeană, care cu cei 5.165 metri ai săi e departe de a fi cel mai înalt munte de pe Terra, ar fi fost acoperit de apă, înseamnă că precipitațiile au totalizat un volum de ordinul miliardelor de kilometri cubi o cantitate pe care Tera n-ar fi putut să o suporte și pe care, de altfel, nu are de unde să și-o procure. Așadar, un eveniment local într-o regiune cu relief plat. Această părere au emis-o încă din veacul trecut doi geologi de renume mondial, independent unul de celălalt. Sir Charles Lyell, 1797-1875, socotit drept unul dintre fondatorii geologiei moderne, și Edward Suisse, 1831-1914, președinte al Academiei de Științe Austriece și autor al celebrului proiect de regularizare a cursului Dunării. Vedem prin urmare că ideea unei explicații științifice a miticului poto biblic preocupă de peste 100 de ani cercetători a căror seriozitate nu poate fi pusă la îndoială. Suiss și-a emis ipoteza în 1883, la el cu câțiva ani mai înainte. Se pune întrebarea, dacă este vorba în fapt de un eveniment local, cum se face că despre o inundație de proporții uriașe se vorbește în cele mai vechi tradiții ale aproape tuturor popoarelor? Încă din 1891, etnograful german Richard Andrei, 1835-1912, arăta că există numai puțin de 85 de legende de acest fel, care... Numai la arabi și la negri nu sunt cunoscute, cu excepția masailor, o populație hamitică din răsăritul Africii. Henig a întocmit și un soi de statistică, citat: Astăzi se cunosc poate 100 de legende de acest fel. Înlăturându-le pe cele inspirate de misionari, rămân 68 ce pot fi considerate ca autohtone. În Asia, de exemplu, circulă 13 povestiri diferite despre potop în Europa 4, în Africa 5, în Australia și Oceania 9, în lumea 9, 37, 16 în America de Nord, 7 în America Centrală și 14 în America de Sud. Durata inundației variază de la legendă la legendă, între 5 zile și 52 de ani, la asteci. Unele dintre ele atribuie inundația ploilor torențiale, altele zăpezii, Topirii ghețarilor, cicloanelor, furtunilor, tremurelor de pământ Fluxurilor puternice, etc. La vechii chinezi apare un spirit al răului, Kung-Kung Care, într-un moment de furie, a lovit una dintre coloanele cerului sfărâmându o Firmamentul s-a prăbușit pe pământ, aducând cu el trombe de apă Și Henig Conchide, citat Existența a numeroase tradiții locale aproape identice ne duce la presupunerea că, la un moment dat, pe pământ au avut loc aproape pretutindeni inundații uriașe. Dar și aceasta nu este decât o ipoteză și nu pe deplin satisfăcătoare. Încheia citatul. Înainte de a trece la analiza acestei ipoteze care contrazice, după cum vedem, pe cea emisă de Lyle Suisse, să înregistrăm alte trei emise către sfârșitul veacului trecut. Prima aparține unui rus de origine germană pe nume Schwarz care într-o lucrare apărută în 1894 încerca să demonstreze că prin mileniul al treilea lea înainte erei noastre exista o uriașă mare interioară în Asia Centrală, Marea Mongolică, lungă de 4000 km, lată de 400 de km cu adâncim până la 2000 de metri. Ea s-ar fi revărsat brusc, probabil ca urmare a unui seism sau a altor mișcări tectonice, provocând astfel potopul. După părerea lui Henig, această ipoteză ar putea fi confirmată de tradiția chineză, care semnalează o neobișnuită creștere a râului Huang Ho în timpul domniei împăratului Yu. Evident că ea nu poate explica relatările despre potop din alte părți, de pildă din lumea nouă. A doua ipoteză, aparținând cercetătorului german Stenzel, nu păcătuiește nici ea prin lipsă de fantezie. În anul 3.332 înaintea erei noastre, o perturbare survenită în echilibrul Pământului ar fi reversat marile oceane din emisfera nordică peste emisfera sudică. În anul 7.132 al erei noastre, fenomenul se va repeta în sens contrar și tot așa cam la fiecare 10.500 de ani, mai exact la fiecare 10.464 de ani, în legătură cu procesiunea echinoxiilor, Găsim în această ipoteze pe de o parte teoria astăzi depășită a așa ziselor zile critice Elaborată de meteorologul german Rudolf Walp 1838-1903 Pe de altă parte ecourile din scrierile lui Platon care în dialogul timeu Vorbește despre un mare torent din cer care s abate periodic asupra omenirii În tocmai ca și relatarea despre Atlantida din același dialog Platon pune credința în existența acestui fenomen pe seama a preoților egipteni. Numai că ipoteza lui Ștențel nu este confirmată de cercetare. Geologii nu au găsit nicăieri urme ale unei inundații universale care să fie avut loc în jurul anului 3332 înaintea erei noastre, perioadă situată la începutul istoriei sau, după părerea unor cercetători mai noi, părere care se impune din ce în ce mai mult, în protoistorie care constituie o perioadă intermediară între preistorie și istorie, corespunzând epocii fierului. În sfârșit, a treia ipoteză aparține chiar lui Richard Henig, fiind aproximativ contemporană cu cele ale lui Schwarz și Stenzel. Între Potop și era glaciară există o legătură directă, în sensul că răspândirea ghețarilor din nord a dus la creșterea precipitațiilor, provocând inundații în sudul cu clima mai temperată. Pe vremea când Henig elabora această ipoteză, se credea că perioada glaciară a fost de scurtă durată și de dată mai recentă. Cu probitatea unui autentic om de știință, el a revenit asupra acestei ipoteze, evidențiind inadvertențele ei în lumina cercetărilor mai noi, în lucrarea din care am citat apărută în 1957. Și totuși, până în zilele noastre, Diversi autori de lucrări pline de fantezie continuă să pună legendele despre potop ale diferitelor populații pe seama unor tradiții bazate pe memoria ultimei perioade glaciale, Glaciația Vurm, de la sfârșitul căreia s-au scurs mai mult de 20 de milenii. Unul dintre argumentele pe care acești autori îl aduc în favoarea unui diluviu universal e faptul că se întâlnesc pești și moluște fosilizate, așadar vietăți tipic marine, în regiunile muntoase, uneori chiar la mare înălțime. Argumentul nu e nou. Încă din secolul al doilea, Lucius Apuleius, filozof latin de orientare platoniciană și autor al unor ciudate lucrări științifice, îl aducea în sprijinul mitului lui Deocalion, după cum se știe Deocalion, fiul lui Prometeu și soția Sapira, singurii supraviețuitori ai unei inundații, au repopulat pământul cu seminția omenească. Iar în secolul al patrulea, lea Eusebiu din Cezarea, în asa istoria ecleziastică, afirmă și el că urmele de pești găsite pe înaltimile Libanului constituie o dovadă sigură a autenticității relatării biblice despre potop. Dar ceea ce era permis unor autori care au scris în urmă cu 16 sau 18 veacuri Devinerea credință sau, în cel mai bun caz, ridicol La un autor din zilele noastre când știm, mai presus de orice îndoială Că impresiunile fosile de pești și de cochilii aflate pe înălțimile muntoase S-au format înainte de mișcările tectonice care au dus la cutarea pământului Adică s-au format înainte ca munții să devină munți În ceea ce îl privește pe Henig el pare să încline către ipoteza geofizică elaborată de Rim încă din 1906, pe care o califică drept cea mai interesantă și mai îndrăsneață. Rim socotește potopul ca, citat, un fenomen unic care ar fi lovit întreg pământul în același timp și într-o epocă geologică relativ recentă, încheia citatul, în orice caz în antropogen. El pornește de la presupunerea că, înainte de potop, pământul era înconjurat de un strat gros și permanent de nori, așa cum se întâmplă și azi cu planeta Venus. În vremea aceea, căldura terestră, temperatura atmosferei și gradul ei de umiditate se echilibrau reciproc, menținând pe întreaga planetă o climă egală, caldă, umedă, ca sferă, fără alternări de anotimpuri. De pe pământ se evapora o cantitate mai mare de apă decât cea care cădea sub formă de ploaie, până în momentul în care, în urma răcirii progresive a globului, această imensă masă de nori s-a condensat, transformându-se în averse nesfârșite. Aceste averse au putut dura luni în șir, fără să piardă din intensitate, fiindcă umiditatea atmosferei se reînnoia de la sine. Doar după această catastrofă, oamenii ar fi cunoscut soarele, luna, curcubeul, ascunse până atunci de pătura groasă de nori, iar condițiile de viață pe pământ s-ar fi schimbat radical. Încheiat citatul Ca și în cazul altor ipoteze, cea a lui Rim găsește sprijin și în unele legende. Tradiția greacă de pildă menționează că arcadienii, primii locuitori ai Eladei, existau înainte de crearea lunii. Chiar în Biblie se spune că soarele și luna au fost create după potop. Punctele slabe ale acestei ipoteze țin îndeoseb de domeniul geologiei. Mai întâi, lipsa unor urme de eroziuni pe care o asemenea catastrofă de proporții uriașe trebuia să le lase asupra masivelor muntoase. În al doilea rând, existența unui climat cald, egal și constant pe întreg pământul a unei clime de seră este neverosimilă fiind în contradicție cu existența net dovedită a unor faze glaciare. În sfârșit, ipoteza lui Rim nu explică de ce Egiptul și alte imense regiuni ale Africii au fost ferite de catastrofă. Pentru toate aceste motive, după cum remarcă Henig, ipoteza lui Rim, citat, n-a fost reținută decât în linii foarte generale, în sensul că nu e imposibil ca tera să fi fost odinioară înconjurată de un strat gros de nori și ca acest strat destrămându-se să fi produs profunde perturbări. Dar afirmația că acest eveniment ar fi avut loc într-o epocă geologică recentă, când omenirea ajunsese deja la un oarecare grad de civilizație, este în contradicție nu numai cu toate teoriile existente, dar, ceea ce este mai important, chiar cu faptele. Acoperirea Pământului de o imensă masă de apă ar fi lăsat urme care ar fi permis atestarea fenomenului așa cum au putut fi atestate perioadele glaciare. În concluzie, trebuie să renunțăm la ipotezele unei inundații universale, oricât de ademenitoare ar fi unele dintre ele, și să admitem că tradițiile populare evocând potopuri și alte catastrofe asemănătoare de mari proporții sunt probabil ecouri ale unor evenimente locale. Sir William Wilcox, acest excelent cunoscător al Mesopotamiei, a cărui ipoteză despre localizarea paradisului terestru am expus-o mai înainte, are și o interesantă ipoteză în legătură cu potopul biblic, pe care a prezentat-o la aceeași conferință de la Alexandria. După părerea lui, Eufratul și-ar fi rupt digurile, inundând întreaga câmpie situată în aval, unde nu au mai existat supraviețuitori, oameni sau animale. Ruptura s-ar fi produs într-un punct situat lângă actuala așezare Sachlavia. Nivelul fluviului depășea în acel moment cu 16 picioare, aproximativ 5 metri, cota normală, ceea ce explica submersiunea câmpiei. Noie, care nutrea mai demult mult asupra solidității digului, ba chiar prevăzuse dezastrul și-ar fi construit o arcă reușind să părăsească nevătămat regiunea împreună cu familia lui și cu animalele domestice. Dus de valuri, a ajuns în țara Gurna unde eufratul se apropie cel mai mult de tigru, după care, apele scăzând, nava a ieșuat pe o mică înălțime numită Ararat și care nu are nicio legătură cu actualul munte din Armenia, care și-a primit numele mult mai târziu. După cum vedem, ipoteza lui Wilcox are un pronunțat literar de science fiction, și nu este exclus ca ea să fi fost inspirată de unul dintre cele mai vechi texte literare cunoscute în istorie, descoperit în 1872 pe locul fostului oraș Ninive, text care, de altfel, a inspirat însăși povestea biblică a Potopului, redactată în jurul anului 600 înaintea erei noastre, așadar, la circa două milenii după legendele babiloniene, asiriene și acadiene despre Potop. Descoperită printre rămășițele bibliotecii regale de la Ninive, scrisă pe tablete de lut în caractere cuneiforme și cuprinzând peste 3.000 de versuri, epopeea lui Gilgamesh ne-l descrie pe erou ascultând de la bunicul său, Udnapishtim, în greacă tros, povestea despre potopul căruia i-a supraviețuit. Avertizat de iminența catastrofei și-a construit o navă pe care s-a refugiat împreună cu ai săi, scăpând astfel de dezastru.